ושפכת היבשה, והיו המים אשר תיקח מן היאור, והיו לדם ביבשת. ויאמר משה אל אדוני, בי אדוני, לא איש דברים, דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדיך, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. ויאמר אדוני אליו, מי שם פה לאדם? ומי ישום אילם, או חירש, או פיקח, או עדבר, הלא אנוכי אדוני, ועתה לך, ואנוכי אהיה עמפיך, והורתיך אשר תדבר. ויאמר בי אדוני, שלח נא ביד תשלח. וייחר אף אדוני במשה, ויאמר, הלא אחרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא.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 אשר תעשה בו את האותות. וילך משה ויגשו וליתר חותנו, ויאמר לו אל הכנה ואשובה אל אחי אשר במצרים, ואראה העודם חיים, ויאמר יתרו למשה לך לשלום, ויאמר אדוני אל משה במדיין לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. וייקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור, וישוב ארצה מצרים, וייקח משה את מטה האלוהים בידו. ויאמר אדוני אל משה, בלכתך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך, ועשיתם לפני פרעה, ואני אחזק את ליבו, ולא ישלח את העם. ואמרת אל פרעה, כה אמר אדוני, בני וכורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני, ותמאל לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. ויהי בדרך בן מלון, ויפגשהו אדוני ויבקש המיתו, ותיקח ציפורה צור, ותכרות את עורלת בנה,